Baixo, maideer naiz, e, goita mala urte ditut, irundarra naiz, eta, bueno, betidaniek ikastolan euskera zikasi dut, baina karrera erderaz egin nuen. Etxean euskera zitz egiten dut, bueno, familiarekin, bueno, e, orain nola langabezean nagoen, ba, egat eratzeko torri nezuna, eta ez dakit. E... Komentatu duzu leno, txikitan ere bai euskera egiten zenuela, ez dara laberina zi euskera ikasten, ez? Eh? Bai, bueno, ikastola nikasi hurren euskeraz eta bueno, institutan ere bai eta gero, bueno, gero Unibertsitatean erderaz ikasi hurren euskeraz ez egiteko aukerarik ez nuelako erderaz egiten zen bakarrik. E, gaur egun, kalean eta imiltu zera euskeraz? Kalean gutxi, etxean bai, baina lagunekin naiz eta askok euskara jakin, ba, mirian eko duena, batzuk ez dakite eta orduan azkenean ba erderaz. Eta oituragatik ere erderaz egiten dugu. Eta Irunen hitzaisu leno komentatu dugu parketan eta orla igual gehiago entzute zela, eh? Goin, eh bueno, lemen askoz gutxeago entzuten duen orain umeekin batez ere ikusten du jendeak askoz gillo hitze egiten dela euskeraz. Bueno, beintzat entzuten dudana, gero ja etzion ez dakit, baina bueno, nik gustut bai ez. Ba, ni Mikel Naiz, 84 urte ditut. E, ikasketak euskeraz egin ditut e, ia beti, ikastolan, e, lasaien ere bai, e, ikusentzunezkoare andoan euskeraz egin nuen, eta bueno, etxean beti euskeraz hitz egin dut, orain arte, nire gurasuekin, orain nire emaztearekin ez dut euskaraz egiten etxean, baina alabekin bai. Mm, ere inguruan, bueno, lanean, ez nago lanean, baino lanean ere euskaraz egin izan dit. Eta, bueno, euskaltigian nago, ba hori, langabezean nagoelako, eta denbora aprobetsatu nahi dudalako, e, denbora aprobetsatu eta tituluare nahi dut ba horrek itzeko. Hiru hitze saizu ega titulu honek benetan neurtzen dula pertsona batek euskara dakien ala ez. Benetan neurtzen duen hitz egiteko uste dut mes dago la titulua eduki beharrik, baino bueno, es neurtzen du ba, bai gaitasun bat el segun ze postutan lan egiteko uste dut beharrezkoa da Kalean hitz egiteko edo euskeraz hitz egiteko beharrezko ez da. Baino ondo ikusten dut lan batzutarako eskatzea. Ze batzuk esaten dute azkenean erakusten dizutela azterketa bat egiten, eta gero hortikan igual azterketa bat egiten, baino gero eguneroko atasunan ez dakizula zure burua euskeraz defendatzen, o ez duzula gaitasun hori. Bai, lehenko egunean adibidez konparatze genuen egide baimenarekin ez? Konparazio nahiko, nahiko ona dela uste dut hizkuntzarekin berdin. Bueno, egateratzeko ateratzen badezu hitz egiten badak izu. Baina, bueno, itxeiteak egiten du jakiteak, ez gehi. Ni Rolando naiz, 8-6 eh, urte ditut eta ondarroian bizi naiz. Eta ikasi dut e, empresariales, e, Mondragoneko Unibertsitatean Iruneko Bakan zentroa. E, eta gero marketing digitala, agonatik, baina ikasketa horiek izan dira gazteleraz. Eta lehenagotik ba, Euskaraz ikasi dut eta etxean ere hitz egiten dugu Euskaraz, baina laguneekin ez. Euskaraz bat egite ere, baina azkenean erreras beti bilikat, horreaz ba, hitz egiten dugu eskaldeanago ba Mikel Alexando Mensela ba es, Maikel Alexando Mensela ba eskatzen dutelako euskarazko ezko eta edukitzeko eta lana bilatzeko. Ta lenean ikasketak bukatu ikasketa bakatu zen ituanetik edo oraindik aan ez. Praktika egin ditut. Ta lana ba tabernetan edo beste enpresa batean hola eta besterik ez. Eta hemen gelditu nahi duzu lana bilatzen edo nunbait era jun zuzer berriago gago haren bila. Gizemago lana beste non bai, ba... Oango nintzateke erozin lekutera. Ma ez eta kanpoan izan, edo berren zait. Baina, ero beranduago, usatuko likitza edake, mehotea. Zuzu arazorika orduan, adibidez, esaten badizute bihar Suezi eh, ara jutea enpresa batean tokia duzula eta gongo zeinak e? Zuz zeinak. <laughs> bai, usatuko likitza edake. Usakite inglesa ere hobetzeko, ta... horako lekutan, ba... Esperientzia berri bat dukitzu. Bueno, ba, ni Sergio naiz, hogeita bi urte ditut eta irungoa naiz. E, txikitatik e, ikase dut Euskaraz, eta bueno, duela urte, Bartzelonara jun behar izan nuen e, ikasketak egiteko, e, diseinua ikase dut. Eta e, bat ez ere kurtsonetara apuntatu naiz ba, Euskara E, pixka bat ba hobetzeko ta berreskuratzeko, ze urte hauetan ba ez dut euskarazko ite egin eta bueno, bertan ere konturatu naiz ba nortasun, nor, nortasun seinale da edo dakit, eta horregatik ba berreskuratu nahi dut. Lehen san duzu, catalana ere bai ikasi duzula ez? Eh? <laughs> bai, bueno, eh la urte hauetan e, hau ba, bueno, karrera catalanese egin dut eta, bueno, Katalanez katanez. Gastalananiaz bueno, ere pixka bat egin dugu behin bueno, bertanzelonan ja e, jende guztiak e, katalanez eg egiten duta, bueno, nire lagunak, beraien artean katalanez egite egiten dute ordun, bueno, behartu izan e, bueno, behartu ez binon. Bueno, egoera bai bueno, eta gainera niri, niri Katlan asko gustatu gustatzen zait lehen gorroto nuen eta egitzer gati ekan ba, asko guztaten zaitere. Konta iguzu, zein izan zen zure esperientzia irratian ikastalan zinenean? Boa... <hifo>, hau, hau izan zen, ba, igual, ez da kit... Osa, lehen ezkuntzako zeigarren edo. Eta, gogoratzen naiz, ba... Bueno, ba, mikrofona daikin eta etorri sinetela zine, antxeta erratitik, eta bueno prestutatu genuen gai bat, Maria Eugenia Zilger hori buruz, oza, neska nozaki, musikaria bielontxelista. bielontxelista edo, eta berari buruz, errezketa bueno, e, bueno, e, bat egin genion eta etorri zen ikastolara eta egin genion. <laughs> Bai, bai. Bona, bueno, urduan, ja, badakizu ez, eh? mikrofonaren aurrean hitz egiten eta, ja, beldur gabe. Eh? Bueno, urte asko, pasa <laughs> <asko> dira pasadira binen, bai, izalentuak, eh. Baina, ni ban naiz, 8 eta 6 urte egitut, eta irudundarra nahi. Eh, Ikastolan ikasi nuen, eta gero batxilleruan jarraitu nuen eh, dere duekin. Bainon unibertsitatean sartzerakoan ba aurkeratu non ingenereitza gazteleraz egitea, ba kontua eta egiteko ba lanak ta dena nei egonun gaztelerara hartu. Gero masterra inglesaz egin nun eta orain ba, masterra bukatuta eh lanean bueno lanean eh klasak ematen hasi nitzen umei eta euskera ba ber askotuar dez, emate ba, iztegia ese que ya no galdu ditut e eh, hitza asko, ba, hori obetoi dut. Eta orduan ingelesa guztiz kontrolatzen duzu, ez? Masterroso agin baduzu ingelesa, Bueno, esaten eh, <laughs> <laughs> masterra ingelesa suposatzen, eh, suposatzen eh, zela, ba, no, irakasleak eh, batzuk ez ondo ze egiten da besteak, orduan, bueno, ingelesa gaztelera babiak, eh, ba biak, nastuta, Ematen zituzteu estan bat izan genuen irakasle bat eh ana botilla bestarako klasa kematen zitula. Ordun ingelesa ez zen. Kanpoan egontzera ingles hori pizkat betzeko edo eduki esperientzaren bat ingelesa hitz egiten den lurralderen batean? Es, esperientzia ez kanpoan ez, Baina bai eh enpresa igo nintzenean eh egin. Frantziara eta, eta txinara. Engelesa <risa> egitekin frantziarrekin edo txinaratarrekin ba, oso zaia. Oso zaila ulertzea, e, gehiago txinatarreari frantziarreari baino. Asko zere, ez da diagoa, ez dakit, ingelesa oso oso barraroazen. Da, bueno, haiek zu ulertzekoak ean arazantzekoak izango zituztenez. <risa> bai, <risa> <risa> bueno, baliteke, <risa> baliteke. <risa> Bai, bueno, ikusi bai, nuena, beraiek ez zutela oso garbi hitz egiten ingelsa zu, igual garbi-garbi e, hitz egiten duzu, eta beraiek ez dakit beraien hizkuntzagatik edo edo zer, ba, nahaztu giten ziren, eta, bueno, e, azkenean egin nuena pasadeira pasa e, enagu zira, eta, bueno, beraak bera, bera, bera, bera, bera, bera hitz egitea ingeleset, bera, zainoan, berak ere zaitasunak izan zitu, xinatarrak ez zuen ondo dobliozze. Azkenean e, korre bat birali genien, eta <laughs> listo. Eixo, ni Miriam naiz, 23 urte ditut, irundarra naiz. Eh, lehenengo txingudik astranibit nintzen, irungo institutuetan eta azkenik ba, e, Euskal Herriko Unibertsitatean ikusentzunezko komunikazio ikasi nuen. Hori bukatu eta urte betera, e, nire burua lan honetan ikusten ez nuen ez, ba, e, administrazioa eta finantzak ikasi nuen. Eta e, duela 8 urte ba enpresa batean hasi nitzen, e, administrazio sailean eta erosketa sailean lan egiten. Duela hiru hilabete langabezean geratu eta euskarari beste vuelta bat emain ainiona euskaltegienean hasi naiz. Eh atitula lortzen dudan. Eta bueno, kontai gustu izan zen zure lehenengo proiektu hori, pelikula bat egiteko proiektua edo e, Unibertsitatetik e, atera eta e, bueno, eh bakin hiru lagun E, pelikula egiteko proiektua genukana, egon ginen urte betez e, proiektu horri ba aukera bat ematen saiatzen edo, baina azkenean etzen atera kontuengatik eta delako gaur egon pelikula bat e, egitea, baina esperientzia hona izan zen. Hortxe duzu egian eh, horren ikan buruan hor nubaitatzen noiz baitz bereskuratzeko zain edo, edo ja... Egia esan hamaikaurte pasa dirata ez ez zuuzte Bakoitzaia gure gure bizitza egiten dugu, lan, dugu eta gure lanak edo lantxak dauzkagu eta horri heltzen diogu. Eta zuk euskeraz zure tasunean e, kalean familian eta erabiltzeko ohitura duzu. Familian aita euskalduna da eta aitarekin beti beti hitz egin dugu euskeraz, Lagun artean zeo zer, baino gutxi kuadrilan e, badira euskeraz zakitenaketa dazken ama horrek ba, zaitt mugatzen gaituen edo edo eh oiturardu dugun erderaz egiteko hemen irunen ere ez da gehiegi egiten, baina bueno, aitu lagun batzuk eh no, no, batzuekin euskera egiten dugu ta ta horrela. Ni usoa naiz, 254 eh, urte dauzkat. Txingudi Kastolani kasenuen eh, Mirianek beztela eta bun, beste batzuk eh Handikatera eta Playaundi institutuetan eh administrazio eta finantzak ikasi nituen, eh, erderaz eta bueno, e, nire gunerokoan ai, gurasoekin eta nahiarekin Euskaraz egiten dut, nire irurteko alabarekin baita ere, eta bikoterekin ez ez dakielako. E, Euskaltegira etorri nahiz, ba, Euskarari erdoia pixka bat kentzeko, erdoeltuta neukalako, eta bueno, e, lanpostu gehienetarako bat titulu bat eskatzen dut Nan pizkatbait ere helburua eh ateratzea izango zen. Titulua ateratzea eta bueno, erdoia erdoilori kentzea, ba bat e, edukitzeko, es, euskara ez egiteko. Ne komentatu zue Astelenetik hostiralerara egote zaretela ta goizosoantzear. Zer moduz daramazu? Orokorki ondo. Ba dira egun batzuk astunak egiten direla baina gehienetan ondo, oso ondo. Nibaintzatu oso gustora etortzen ez. Baina giro polita ikusten da, horrela bueno, lan egitea eramangarriagoa da ez. Ba, gure artean e, giro ona edo oso ona daukagun nire ustez. Eta, bueno, irakasleekin ere, e, ondugo, moldatzen gara. Horregatik nik uste dut, e, ba, eramangarriagoa dela ez. Igoan naiz? irungoan aiz eta errepikatuko dizuet nire garaietako guztiok bezala donostian jaio nintzen gero bueno, e, ikasketak e, nire historiako ikasketak hemen egin nituen Duston eta lan egitera edo bueno, bizitxak egitera joan nintzen kanpora eta eman bueno, e, nuen denbora piloan lan egiten eta bueno, bizitzen gero erabaki nuen ona bortatxea eta, bueno, e, sarra naizenez zen ez, hori eta maz hortzi txikitan ezin nuen Euskara ikasi, ziren eta, bueno, aztero iru hor du edo hori eman egin nituen ez, baina, bueno, bez, e, ikasten zerotik ikasi behar nuen, eta, bueno, bez, hemen nago en carrisqueta hoetan. comenta todos uasi euskera ikasten. Ah, bai, asinitzen e, ikasten gasteizen. Bai, nire lehen kurtzoa gan egin dituen. Ta bueno, gustora baina bueno, ez da ke sergati nire ir jaioterrian, ba bueno, ez Energia edo gehiago hartu dut eta bueno, pues Bueno, baita ere nago pixka e, asken, asterketa ze bat prestatzen, eta pero du maiatxan egitea. Maiatxan dituzu iruzatiak? Bai, Bai, as, maiatxan. As, as, asiko gara egiten maiatxan, eta ez dakitzen bat denbora irauten da prozesua, baina maiatxatik e, kainar arte. Kainan ero baita sortxean. Uda polita dukiko du bordoan. Baina bueno, bai bai. Eta gero kalean eta lagunekin hitz e, egiten duzu? E, kaletan batzutan bai. E, familia e, ekin ez. Baina bueno, lagun batzuekin bai. Baina bueno, batzutan pizka saia da edo hori lehen esan dizue gana. E, pizka batzientzian dia behar dute e, gaiaren arabera egiteko batzutan kostatzen zaizu gehiago. Baina, baina, bueno, orokerrean ja, defendatzen dut. Eta, bueno, komentatu pixkat zerri buruz egin zenuen zure doktoretzan, niri asko interesatu zera? Bueno, bai, bai, bai. E, bueno, bosken ero eri buruz egin duen doktoretzan. E, bueno, nahiz eta historia lari izan, historiak izan, oza, historia irakaslea izan, betidanik e, gustatu zait e, genero, Genero ikasketak eta horrezakatik eragapak inuen e, alako tesia hain. Ta nire azmoa zen hazi eran, bizka pues, hori e, bateratu, ba, bateratzea e, bi gauza biekez, e, generoa eta historia. Ta, bueno, bizka pues, e, ge, generoeren bidez, e, ikertzea pues, nolako hazeen emakumeen egoera pues, bueno, iraganean, edo, bueno, bai, batez ere bi garrenen republika. Mas, no egingo iguzu beste egunen batean, agian, esposizioaren bat edo... Hori, zi, si, urba, bat. Nire tesiari buruz edo... Adibidez! E, e, bueno, nahi bat duzu e, irakurriko dizu, zerbait edo, bueno, saiatuko nahiz mitxegiten, pixka. Baina, bueno, gero ezke beti badiru di e, doktoretxa egitea eta hori gauza saia dela edo, baina gero ez da, investerako zeren eta gai... Gaiak azuro gustukoa da, eta hor duan bueno, zuretzat, ez da aintzaila. Agian, ez den txat, ze gauza, komplezua, eta ez. Ez da, bueno, patientzia gubi du, behar duzu, eta pixka, bueno, gogoak ez. Lan egiteko azmorik ez. Horre inguruan. Horren inguruan, ez. Arlo honetan, bueno, oso zaila da, unibertsitateetan, eta hori, ja, ja, oso ondo badakite, eee, eh, Nola antolatzen dituzten gauzak eta hori eta e, nork beraiekin geratuko den edo hori. eta bueno, gaia pixka interesatzen ez bazaiue e, bueno, bedatik bazatzen dute. O sea, nahi dutena da batez ere, bueno, pizka segidismo edo gaia arruntenak dira betik gehien interesatzen e, zaena.. E, Horrelakoa, dauzak da, aldatxeko asko dauguek. <risa> <risa> Baitanen naiz, hogeita marrurte ditut eta ondarribikoan naiz. Euskoera beti denik erabili dut, baietxean ikasketetan talagunekin. Azteaz morekin urbil luzera honera euskaltegira. gira? Euskalte gira Euskalteia nago egako titulua edo beste tituluren parekotasun pareko eta sun bat lortzeko. Eta nahiz orkestuko zera? Ja da nik orkestu ja. Eta aigako erantzunak bai txap dena, eiz? Eta zen mus atera zen? Eztakit! <risa> Hor ezin du jakin. Bueno sen sentsazio hau aterazinenean? zinenean. Ezin da jakien. ez egiten. <risa> Eta, zuk zer ikasi duzu? Aurrezkuntza ikasen nuen, modulua. Eta baina hortzen dugu, egin naiz, egin. Eta gogoak berriro horleako zeuzertan ibiltzeko edo, ja, aire zahelatu negezu. Eze, ez, ez jarraitu neko nuke, bai. <risa> No, eta horkeztu zure barruan dara mazun hori, ez? Eh? Bai, abenduan jaieko da, santo tomo segunean. Bueno, izatez, eta neskatu bada. Anitz jarriko diogu izena, eta ea, dena ondo atratun den. <laughs>